Sveriges Jag kan inte släppa tanken på att det finns något där som jag missat att se. Vilka var de svartklädda männen i skogen? Varför telefonledningen avklippt? Och filmen? Hur kunde den bara försvinna? Det lilla rummet på Krigshögskolan i Stockholm är fyllt till bredden. På stolarna framför en vit projektorsduk sitter militärer från hela landet och väntar. Stämningen är tryggt, förväntansfull. Kommer filmen som de snart ska få se ger dem svaret på den gåta som jäckat hela landet under året som gått. Dörren öppnas och in i salen kliver fyra män. En av dem är fotografen till filmen. Ljuset släcks. Filmen börjar rulla. Det de sen får se på den vita duken- chockar dem alla. Du lyssnar på Ufopodden- utomjordiska berättelser- inspirerade av verkligheten- med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om- Mysteriet med spökraketerna. Året är 1946. Ett år efter andra världskrigets upplösning. Och minnen av kriget lever fortfarande kvar. Konflikten mellan öst och väst trappas upp och Churchill myntar uttrycket... Järnridån. Trots detta präglas Sverige av framtidsanda och optimism. Men så inträffar något som ska väcka krigstraumat till liv. Det har framkommit att två av våran obedående personer igår den 21 maj rapporterat in att de har sett en raket eller ett liknande föremål ...på himlen över Örebro. Försvarsmakten har ännu inte kommenterat uppgifterna. Observationerna av det okända föremålet blir inte det enda. Under maj och juni ska flera hundra personer rapportera in- att de har sett flygande föremål och märkliga ljussken på himlen. Oron växer sig snabbt stor bland allmänheten- och för att utreda vad de mystiska iakttagelserna kan vara- beslutar sig den svenska försvarstaben för att bilda en luftprojektiv kommitté. Ja, välkomna till ett första sammanträde. Jag förklarar här med mötet öppnat. Det är svårt kanske att föreställa sig hur stort det var- hur mycket rädsla som de här nedslagen skapade. Flygingenjören Peter Holgersson väljs till sekreterare för kommittén- han blir också ytterst ansvarig för det praktiska sökarbetet ute på fältet. I samband med en intern uppföljning tio år senare- berättar han om sina erfarenheter av utredningen. Jag såg det som ett hedersuppdrag. Det är klart. Jag hade ju fått frisedel under kriget på grund av mitt dåliga knä. Och nu fick jag äntligen en chans att göra rätt för mig. Bara tio dagar efter att kommittén haft sitt första möte- skickas Peter ut på sitt första skarpa uppdrag. Ett uppdrag som ska visa sig betydligt mer komplicerat- än vad han någonsin kunnat föreställa sig. Den 19 juli 1946 är en fredag- och en av många ovanligt varma sommardagar det här året- på en åker norr om Piteå i norrbotten arbetar bonden Hugo Lindström och hans tre söner hårt i den stekande solen. Plötsligt pekar en av sönerna mot en klarblå himlen. Över dem svävar en farkost ljudlöst tvärs med vinden. I en intervju med lokalpressen beskriver de det de sett som ett blänkande, roterande kärl. I 20 minuter följer de fyra männen föremålet innan det försvinner i nordväst. Samtidigt, vid sjön ständer i Överkalux kommun. Titta mamma, när jag Okej, okay, en gång till så måste du komma upp. Jag kan inte få en lite längre. Kom nu. Jag vill bada en gång till. Nej, men du huttrar. Här är badrock. Sammanlagt ska fyra raketliknande föremål störta ner i olika sjöar den här dagen. I tidningarna får de misstänkta bomberna namnet spökraketer. Och händelserna med nedslagen skapar snabbt en stegrande panik över hela landet. I kriget tillbaka. Och i Sverige under attack. Den som får uppdraget att undersöka de mystiska nedslagen är rymdprojektilkommitténs sökansvarige. Peter Holgersson. Vi delade in sjöområdet i ett rutnät då till en början för att underlätta själva sökarbetet. Kölmjärv ligger spegelblank. Det enda som skvaller om vad som hänt här en vecka tidigare är näckrosorna som ligger avbrutna och utspridda längs med strandkanten. Vi utgick ifrån. Teorin att raketen hade varit atomdriven då, eftersom farkosten var så liten. Det hade inte fått plats en bränslemotor i det höljet helt enkelt. Peter möter upp lokal, militär och frivilliga som anmält sitt intresse för att leta efter det som slagit ner i vattnet. Fokus ligger på att undersöka botten av sjön, men också det omkringliggande skogspartiet. Det är klart det blev mer jobb, men... Vi kunde ju inte utesluta att raketen hade studsat efter det kraftiga nedslaget och fortsatt in i skogen. Okej, nu gör vi så här. Om du letar där nere vid vattnet... Du går till höger in i skogen och du, du går till vänster. Dagarna går. Peter och hans sökteam letar ofta långt in på nätterna efter den misstänkta raketen. De söker av sjöbotten ruta för ruta men utan resultat. Jag tror vi alla var otroligt frustrerade. Det enda vi kunde fastställa var att- någonting hade gjort ett kraftigt nedslag på sjöbotten. Men att sen hitta det som hade slagit ner- det var ju någonting. helt annat. Under tiden växer oron hos omgivningen- och bland de frivilliga som hjälper till. Tidningarna eldar på teorin om att nedslagen i sjön- mycket väl kan vara bomber- och nu krävs Peter på svar. Det gick ju rykten om att eh, jag som representant för militären satt inne på någon slags hemlig sanning. Men ärligt talat, jag, jag visste inte mer själv just då. Det enda jag visste var att vår mätare inte hade gett något utslag för radioaktivitet. aktivitet. Två medarbetare söker av ett skogsparti runt telefonledningarna. Vilka kan vara det där? Det var två stycken där borta. När han får se två svartklädda, beväpnade män som springer från platsen. Hallå! Trots sitt dåliga knä följer han efter. Men tappar snart männen ur sikte. När han kommer tillbaka till platsen där han såg männen ligger en avklippt telefonledning kvar på marken. Någon eller några vill alltså inte att rapporter- om Kjölmjärv skulle läcka ut. Men varför? Under de kommande två veckorna fortsätter Peter sökarbetet- och för att rapporteringen inte ska läcka ut- skickar han hemligstämplade telegram om utvecklingen. Men av spökraketen- finns inte ett spår. Jaha, eh, Holgersson skulle här redogöra- för sina fynd vid sjön Kölmjärv. Efter veckor av intensivt men resultatlöst sökande- uttrycker militärledningen ett missnöje mot Peter- och över att han inte lyckats finna minsta bevis- för raketernas existens. Jag, jag vet att det pratades om att föremålet- som hade slagit ner- hade löst upp sig själv i vattnet. Men, ni, men jag har ingen aning. Men sen ska nyheten om en film- inspelad på en rastplats utanför Norrköping- förändra allt. Tidigare, samma dag som spökraket- utvärderar Peter Holgerssons arbete vid sjön- är fotografen Sören Hamren och hans tre kollegor- med om något märkligt- Morfar hade en fotoaffär i med. Han, han hade alltid haft ett väldigt stort fotointresse. Och... Sören är idag inte längre i livet. Och vi hör här hans dotterdotter, Sally Hamren. Den här helgen så skulle han och några arbetskompisar bilar från Göteborg till Stockholmsmässan. Sören och hans kollegor gör en kort fikapaus i Geto, i höjd med Norrköping. På rastplatsen filmar han med sin nya kamera- och testar olika objektiv. Nej, du, så vi ser mitt uh, nya objektiv här. Det är, uh... När han ser något på himlen. Han beskrev det här föremålet som att det såg ut som en cigarr. Att den rörde sig helt ljudlöst över himlen- och att det var mörkgråaktigt typ- och så slog det upp eldsflammor i ena änden- Sören filmar hela förloppet. Efteråt i bilen är de rejält uppskakade och diskuterar ivrigt vad de ska göra med filmen. De hade ju hört och läst artiklarna om raketerna. Och även om de inte tagit det här på så stort allvar så blev de ju rätt skärrade av vad de såg. Och jag vet att de var rädda för att inte bli trodda. Framme i Stockholm bestämmer sig Sören och de andra ändå för att ta kontakt med militären. Till sin förvåning ombeds de att snabbt komma in med filmen till Försvarsstaben i Solna. Där möter de Peter Holgersson. Jag minns det väldigt väl för att han beskrev ju föremålet på samma sätt som de andra vittnena. Och när vi sen fick höra att han hade fångat det på film så blev vi ju otroligt angelägna om att se resultatet. Filmen är framkallad. På vägen in till salen stöter Sören ihop med Peter. Deras blickar möts. Rummet i den lilla salen är full av militärer. Ljuset släcks. Filmen börjar rulla. På filmen syns inte ett spår av farkosten. Morfar var han var helt chockad. Han var alltid extremt noggrann och fattade liksom inte alls vad som kunde ha hänt. Men alla andra trodde att han kanske hade överexponerat filmen. Det har varit jättetufft. Jag har sett honom jobba på nära håll och han skulle aldrig vara så slarvig. Besvikelsen är stor. Peter följer Sören och kollegorna ut ur salen. De får order om att inte nämna ett ord om filmen. Ett löfte som de också håller- för barnbarnet Sally berättar Sören först långt senare, strax innan han går bort, vad han varit med om. När jag tänker på det så tror jag man kan säga att det var hans livsstora besvikelse. Morfar hade alltid velat jobba som fotograf ute på fältet, som Robert Capa och David Seymour. Det var hans dröm. När Peter Holgersson återvände till visningssalen i filmen borta- jag letade ju överallt. Och sen till slut så fick jag veta att den hade förts till arkiven. Och jag frågade ju såklart varför. Men då sa de att det fanns inte någon skriven rapport av film Och det var inte relevant, så. De. Det var tydligt att de ville bara släta över det som hade hänt. Spökräkhetskommittén hade sitt sista möte i december 1946- utan att ha kommit närmare svaret om vad raketerna egentligen var. Samtidigt visade entydiga rapporter på att föremålen varken var naturfenomen eller svenska flygplan. Dokumenten rörande spökraketerna var länge hemligstämplade. Därför var intresset stort när de på 2000-talet offentliggjordes på Krigsarkivet i Stockholm. Med dagens teknik skulle även Sören Rens film kunna bearbetas. Men filmen och förhören som gjordes den dagen är fortfarande spårlöst borta. Och för flygingenjören Peter Holgersson kvarstod en massa frågor. Jag kan inte släppa tanken på att det finns något där som jag missat att se. Vilka var de svartklädda männen i skogen- varför var telefonledningen avklippt? Och filmen, hur kunde den bara försvinna? Sverige är inte ensamt om att bevittna märkliga farkoster det här året. I Makedonien och i Grekland ser man samma typ av projektiler som svenska vittnen beskrivit. De svenska spöklikheterna blir en världsnyhet- och från den amerikanska militära underrättelsetjänsten- skickas två representanter till Stockholm. De ska senare komma att skriva en hemligstämplad rapport- att radakursuträkningar tyder på att missilerna avfyrats från tyska Östersjökusten, troligen av ryssarna. Men när man undersöker saken vidare- visar det sig att de sista raketavfyrningarna upphörde- den 21 februari 1945- Alltså ett helt år tidigare. Amerikanerna får åka hem med oavslutat ärende. Slutsatsen blir alltså att raketerna var sammansatta av en så överlägsen teknik att den bara kunde ha utomjordiskt ursprung. UFO-poten, Ufopodden Utomjordiska berättelser Inspirerade av verkligheten En produktion av Sveriges radiodrama Om du vill veta mer Om det verkliga fallet Hittar du ufo Ufopodden på sociala medier Där vi samlat bilder och länkar Kopplade till mysteriet I rollerna Sigge Eklund Henrik Nolén Hattby Jankell Malou von Sivers Sigrid Jonsson Anna Härnäck Manus, Gunnar Eriksson Och Moa Gammel som också stod för regi Originalmusik, Andreas Klerund Inspecient, Sven Filin Ljuddesign, Monika Bergmark Producent, Emily Rosenqvist Det här programmet har gjorts med hjälp av journalisten Claes Svans efterforskningar Har du varit med om något utomjordiskt? Maila oss på ufopodden snabela sverigesradio.se